Ana Karenina, pista 62 Pentru tine, pentru altele Urma Ana, ghicindu-i parcă gândurile Mai există poate îndoieli Dar pentru mine Înțelege că eu nu sunt soția lui Alexei mă iubește atât timp cât mă iubește Atunci cum am să-i întrețin dragostea? Cu asta? Ana aș întinse mâinile albe Înaintea pântecului În mintea Dariei Alexandrovna se îngrămădeau gânduri și amintiri cu o repeziciune neînchipuită, ca în clipere de tulburare. Eu, gânda Doli, n-am încercat să-l atrag pe Stiva, a plecat de la mine și s-a dus la altele. Dar nici cea dintre femeie cu care m-a înșelat nu l-a putut reține, deși a rămas frumoasă și veselă. A părăsit-o și pe dânsa, a luat pe alta. Oare Ana o să poată atrage în felul acesta pe contele Evronski, și are să-l poată ține legat de dânsa? Dacă el caută numai frumusețea, va găsi toalete și comportări încă mai atrăgătoare și mai plăcute. Oricât de albe și de minunate ar fi brațele goale, oricât de frumos ar fi trupul plinuț și chipul îmbujorat în cadrul părului său negru, Vronsky va găsi ceva și mai frumos, așa cum caută și găsește nesuferitul, jalnicul și scumpul meu bărbat. Doli nu-i răspunse nimic. Oftă numai. Ana observă oftatul acesta care arăta că Dolly nu era de aceeași părere cu dânsa și vorbi mai departe. Mai avea o rezervă de argumente și mai puternice la care Dolly n-avea ce să-i răspundă. Spui că asta nu e moral, dar trebuie să judeci și tu, adăugă Ana. Uiți situația în care mă aflu. Cum aș putea dori copii? Nu mă gândesc la suferințe. Nu mă înspăimântă. Gândește-te numai ce vor fi copiii mei. Niște nenorociți care vor purta un nume străin. Prin însă și venirea lor pe lume, ei vor fi siliți să se rușineze de mama și de tatăl lor, ca și de nașterea lor. Uite, tocmai de aceea trebuie să divorțezi. Dar Ana nu asculta. Vreau să expună până la capăt argumentele prin care încercase de atâtea ori să se convingă singură. De ce mi-a fost dată rațiunea dacă n-aș întrebuința în ca să nu aduc pe lume niște nenorociți? Se uită la dolii și, ne primind niciun răspuns, urmă. M-aș simți totdeauna vinovată față de acești copii nenorociți. Dacă nu există, cel puțin nu sunt nenorociți. Iar dacă ar fi nenorociți, numai eu aș fi vinovată. Erau aceleași argumente pe care Daria Alexandrovna le invocase pentru ea însăși. Acum însă doli, le asculta și nu le înțelegea. Cum poți fi vinovată față de niște ființe inexistente? Își zise Daria Alexandrovna. Deodată îi veni un gând. Oare n-ar fi fost mai bine pentru Grișa, copilul său favorit, să nu se fi născut deloc? Ideea aceasta îi se păru însă atât de monstruoasă și de ciudată, încât ea clătină din cap ca să risipească în gândurilor nebunești care îi se învălmășau în minte. Nu, nu știu, asta nu e bine." Atât putu să spună Doli, cu o expresie de dezgust. Da, da, dar să nu uiți ce ești tu și ce sunt eu. Și pe deasupra... Adăugă Ana, care în ciuda argumentelor sale și a sărăciei de argumentarea lui Doli, recunoștea parcă totuși că ceea ce vroia nu era bine, că nu trebuia să uite lucruri de căpetenie. Și anume, că eu mă aflu acum în altă situație decât tine. Pentru tine se pune chestiunea dacă dorești să nu mai ai copii, iar pentru mine, dacă mi este îngăduit să doresc a avea. E o mare deosebire. Înțelege că eu în situația mea nu pot dori asta. Daria Alexandrovna nu mai obiectă nimic. Își dădu seama dintr-o dată că o prăpastie o despărțea de Ana, că între ele se aflau probleme asupra cărora nu vor cădea de acord niciodată și că era mai bine să treacă totul sub tăcere. Capitolul 24 Atunci, dacă e cu putință, cu atât de mai mult trebuie să-ți legalizezi situația. Urmă doi. Da, dacă e cu putință. Răspunse deodată Ana pe alt ton Cu glas slab, trist Crezi că divorțul e imposibil? Mi s-a spus că bărbatul tău ar consimți Doli, n-aș vrea să mai vorbim de asta Bine, să nu mai vorbim Se grăbi să spună Daria Alexandrovna Văzând pe chipul Anei o expresie de adâncă suferință Văd numai că tu privești situația prea negru Eu? Deloc sunt foarte veselă și mulțumită. Vezi doar jofe de pasiun, Veslovski? Da, dar drept să-ți spun, nu mi-a plăcut onul lui Veslovski. Mărturisit Daria Alexandrovna ca să schimbe vorba. De ce? Asta gâdile vanitatea lui Alexei și nimic mai mult. Dar el e un copil și la am în mână. Înțelegi, îl conduc cum vreau. E întocmai ca grișal tău, Dolly. schimbă Ana vorba dintr-o dată. Spui că văd lucrurile prea negru. Tu nu poți pricepe. E prea îngrozitor. Eu caut să nu văd nimic." Mi se pare însă că ar trebui. Se cuvine să faci tot posibilul." Dar ce se poate face?" Nimic. Îmi spui să mă căsătoresc cu Alexei și că eu nu mă gândesc la asta. Nu mă gândesc eu." Repetă ea și se îmbujoră la față. Se scula în picioare, își îndreptă spatele, oftă adânc și început să se plimbe încoace și încolo prin o daie, cu pași ușori, oprindu-se din când în când. Eu nu mă gândesc? Nu-i zi, nu-i ceas în care să nu mă gândesc și să nu mă reproșez că mă gândesc, fiindcă gândurile acestea pot să mă scoată din minți, să mă scoată din minți, repetă ea. Când mă gândesc la toate astea, nu mai pot dormi fără morfină? Bine, bine, să vorbim calm. Mi se spune să divorțez. Mai întâi el n-ar consimți, el acum sub influența contesei Lidia Ivanovna. Cum stătea dreaptă pe scaun, Daria Alexandrovna, întorcând capul, o urmărea din ochi pe Ana cu o expresie de suferință și de compătimire. Trebuie să încerci," spuse ea cu glas slab. Să zicem că și încerca. Și ce ar însemna asta?" Își testă Iana un gând care venise, desigur, în minte de o mie de ori și pe care îl știa pe din afară. Ar însemna ca eu, care-l urăsc, dar care mă consider totuși vinovată față de dânsul și socot om limos să mă josesc scriindu-i. Ei bine, să zicem că fac o sforțare și scriu. Atunci am de așteptat un răspuns jignitor sau consimțământul. Să zicem că primesc consimțământul. În timpul acesta... Ana se afla într-un colț îndepărtat al odăii, unde se opri și îndreptă pe ardeoare de la fereastră. Primesc consimțământul. Dar, băiatul, ei nu au să mi-l mă copilul o să crească la tatăl său pe care l-am părăsit. Înțelege că eu iubesc deopotrivă parcă două ființe, pe amândoi mai mult decât pe mine însă, pe Serioja și pe Alexei. Ana înainte până în mijlocul odăii și se opri înaintea dariei Alexandrovna strângându-și pieptul cu mâinile. Trupul său, într-o rochie albă de casă, părea deosebit de împlinit și de involt. Își lăsă capul în pământ și cu ochii umezi, strălucitori, o privi pe sub pe Doli, care tremura toată de emoție, mică, slăbuță, vrednică de milă în camizorul ei peticit, cu boneta de noapte în cap. Nu iubesc decât pe aceste două ființe, iar una o exclude pe cealaltă. Nu le pot uni și eu numai de asta am nevoie. În cazul când acest lucru nu e cu putință, restul mi-e tot una, absolut tot una, are să se sfârșească într-un fel sau altul. De aceea nu pot și nici nu-mi place să vorbesc despre asta. Așadar, nu mi-i imputa nimic, nu mă judeca. Tu, cu puritatea ta, nu poți înțelege cât sufer eu. Se apropie de Doli, se așeza alături de dânsa, și uitându-se în ochii ei cu o expresie de vinovăție, ei luă mâna. Ce crezi? Ce crezi despre mine? Nu mă disprețui? Nu merit disprețul tău? Sunt numai o nenorocită. Dacă există cineva nefericit pe lume, acela sunt eu." Zise Ana și întorcându-și fața de la Dori, în plâns. Când rămase singură, Daria Alexandrovna se închina și se culcă. Atât timp cât stătusele de vorbă, îi fusese milă de Ana din tot sufletul. Dar acum nu se mai putea gândi la ea. Amintirea casei și a copiilor îi se înfățișă în minte cu un farmec deosebit, nou pentru dânsa, cu o altă strălucire. Lumea sa îi se părua atât de plăcută și de scumpă, încât nu mai vrut să petreacă nici o zi de prisos departe de ea și hotărâ ca a doua zi să plece negreșit acasă. În același timp, Ana... Întorcându-se în budoarul său, luă un păhăruț în care turnă câteva picături dintr-o doctorie care îi cuprindea mai cu seamă morfină, iar după ce bău și șezune mișcată câteva clipe, păși în dormitor liniștită și veselă. Când intră în dormitor, Vronski o privi cu luarea minte. Era convins că Ana, care rămăsese atât de mult timp în odaia Dariei Alexandrovna, avusese o convorbire cu dânsa și acum căuta pe fața ei urmele acestei convorbiri. Dar în expresia de stăpânită excitare a chipului său, care tăinuia ceva, Vronski nu găsi decât conștiința propriei ei frumuseți și dorința de a-l impresiona cu frumusețea cu care Vronski se deprinsese și care încă îl stăpânea. Nu vreau să o întrebe ce anume vorbiseră, nedășduind că-i va spune ea însăși. Dar Ana a rostit numai. Îmi pare bine că ți-a plăcut dolii, nu-i așa? A, eu o cunosc de mult. Pare o femeie foarte bună, Vezi excesiv în -ter -ter, dar excesiv de prozaică. Totuși, vizita ei mi-a făcut multă plăcere. Luăm mâna Anei și o privi întrebător în ochi. Înțelegându-i altfel privirea, Ana îi zâmbi. A doua zi dimineața, cu toate rugămințile gazdelor, Daria Alexandrovna se pregăti de plecare. Îmbrăcat într-un caftan cam vechi, cu o pălărie plăștită care îi o o fățișare de surugiu, vizitiul lui Levin, posac și hotărât, trase trăsura cu aripi peticite, cu cai bălțați, la intrarea boltită a conacului, așternută cu nisip. Luându-și rămas bun de la prințesa Varvara și de la domni, Daria Alexandrovna se simțise îngenită După o zi petrecută împreună, și doli, și gazdele își dădeau foarte bine seama că nu se potriveau și că era mai bine să se despartă. Numai Ana rămase măhnită. Știa că de acum înainte, după plecarea Dariei Alexandrovna, nimeni n-are să-i mai răscolească în suflet sentimentele pe care îi le trezise ea. Această răscolire o durea, desigur, dar Ana știa că aceste sentimente alcătuiau partea cea mai frumoasă a sufletului său, care avea să se înnăbușe curând în viața pe care o ducea. Când ieși la câmp, Daria Alexandrovna încercă un simțământ plăcut de ușurare. Ar fi vrut să întrebe pe însoțitorii săi cum le plăcuse la Vronski. Dar Filip, vizitiul, început să vorbească neîntrebat. Or fi fiind ei bogați, dar nu ne-au dat cu totul decât trei măsuri de ovăz. Înainte de cântători, caii mâncaseră până la ultimul greunte. Ce se faci cu trei măsuri? Nici pe o masă? Și doar astăzi se găsește ovăz pe la rândaj cu 45 de copeici, iar la noi, care va să zică, să dău o ovăz pe săturatele. Boier zgârcit, întări contabilul. Ei... Dar cai lor ți-au plăcut? întrebă Doli. Despre cai, nimic de zis. Și mâncarea a fost bună. Numai atât, că nu știu de ce mi-a fost așa de urât, Daria Alexandrovna. Cum vă fi fost domniei voastre? Urmă, el întorcându-se spre Doli, cu fața lui frumoasă, blândă. Și mie tot așa. Ce zici, ajungem până în seară? Trebuie să ajungem? După ce se întoarse acasă, unde găsi pe toți sănătoși și voioși, Daria Alexandrovna început să le povestească cu mare însuflețire călătoria sa. Istoricii, ce bine o primiseră, pomeni despre luxul de acolo și despre bunul gust cu care Vronski și Ana își rânduiseră casa, ca și despre distracțiile lor, neîngăduind nimănui să spună vreun cuvânt împotriva lor. Trebuie să cunoști pe Ana și pe Vronski, pe dânsul acum l-am cunoscut mai bine, ca să-ți dai seama cât sunt de drăguți și de apropiați." Încheie doli, de data asta cu toată sinceritatea, uitând nedeslușitul sentiment de nemulțumire și de stingherală pe care le încerca acolo. Capitolul 25 Vronski și Ana petrecură toată vara și o parte din toamnă la țară în aceeași situație, fără să ia vreo măsură în vederea divorțului. Hotărâsăre să nu plece nicăieri. Dar cu cât rămâneau mai mult împreună, singuri, mai ales toamna, fără musafiri, ei simțeau că nu vor putea îndura mai departe viața asta și că vor fi siliți să o schimbe. Se părea că niciunul dintre ei nu și-ar fi putut dori o viață mai bună. Trăiau în belșug, erau sănătoși, aveau un copil și fiecare ocupația lui. Chiar când nu le veneau musafiri, Ana purta aceeași grijă pentru înfățișarea ei. Citea foarte mult romane și cărți serioase la modă. Comanda toate volumele lăudate de ziarele și de revistele străine pe care le primea. Citea cărțile cu atenția aceea pe care o ai numai în singurătate. Pe lângă aceasta, ea studia în tomuri și în reviste de specialitate toate chestiunile care îl preocupau pe Vronsky, așa încât el se informa adesa de la dânsa în chestiuni de agronomie, arhitectură, precum și în domeniul creșterii cailor și al sportului, și rămânea uimit de memoria și de cunoștințele sale. La început, înduindu-se de răspunsurile cei da, Vronski îi cerea o confirmare. Ea găsea în cărți ceea ce o întreba și i-arăta. O interesa și organizarea spitalului. Nu numai că l-ajuta, ci colabora efectiv, având chiar idei personale. Dar grija ei principală era închinată persoanei sale, ei însăși, în măsura în care îi era dragă lui Vronski și putea înlocui tot ceea ce părăsise pentru dânsa. Vronski prețuia această dorință care ajunsese unicul scop al vieții sale, dorința nu numai de-a-i plăcea, ci și de-a-l servi. Însă mrejele dragostei, cu ajutorul cărora Ana căuta să-l țină strâns legat de dânsa, îl apăsau în același timp. Cu cât trecea vremea, cu cât el se simțea mai puternic prins în aceste mreje, cu atât mai mult dorea nu să scape de ele, ci să încerce numai dacă îi împiedică or nu libertatea. Dacă n-ar fi fost dorința asta de libertate în veșnică creștere, dacă n-ar fi avut loc scenele care se repetau de fiecare dată când trebuia să se ducă la oraș, la o sesiune sau la alergări, Vronski ar fi fost pe deplin mulțumit de viața lui. Își luase rolul de moșier bogat, un mare proprietar dintre acei care trebuiau să alcătuiască nucleul aristocrației rusești. Acest rol nu numai că era cu totul pe gustul lui, dar acum, după o încercare de o jumătate de an, îi plăcea din ce în ce mai intens Treburile care îl interesau Și la atrăgeau tot mai mult Mergeau foarte bine În ciuda sumei uriașe cheltuite cu spitalul Cu mașinile Cu vacile aduse din Elveția Și cu alte inovații Vronsky avea convingerea că nu-și risipea averea Ci și-o sporea Acolo unde era vorba de venituri De vânzarea pădurii, grâului și alânii De darea pământului în dișmă Apărea tare ca cremenea Știa să țină la preț în gospodărești pe scară mare, de la moșia asta cât și de la celelalte, Vronski folosea sistemele cele mai simple, ferite de riscuri. În chestiunile de gospodărie, el era din calea afară de econom și de socotit. Nu se lăsa prins de și retenia și de dibăcia neamțului, care le îndemna la investiții și îi prezenta câte un deviz exagerat. Iar după un calcul, se vedea că același lucru se putea face și mai ieftin, realizându-se astfel un beneficiu imediat. Îl asculta pe administrator, îl descosea și-și dădea consimțământul numai atunci când trebuia de comandat sau de introdus lucrul cel mai modern, necunoscut încă în Rusia și care ar fi putut stârni mirare. Se hotăra să facă cheltuieli mari numai dacă avea bani de prisos, iar când făcea asemenea cheltuieli, se oprea la toate amănuntele, stăruind să aibă pentru banii săi lucrurile cele mai bune. Astfel, după felul cum își gospodărea treburile, era limpede că el nu numai că nu își risipea averea, ci și-o spora. În octombrie trebuiau să aibă loc alegerile de mareșal al nobilimii din gubernia Cașin, unde se aflau moșile lui Vronski, Sviașschi, Coznășev, Oblonski și o mică parte din moșia lui Levin. Aceste alegeri, datorită unor împrejurări și persoanelor cunoscute care luau parte la ele, atrăgeau atenția generală. Lumea vorbea mult de alegeri, și chiar persoanele stabilite la Moscova, Petersburg și în străinătate, care nu mai fuseseră niciodată la asemenea alegeri, se pregăteau acum să vină. Vronski făgăduise de mult lui Svierschi că va participa și el. Înainte de alegeri, Svierschi, care venea adeseori la Vost-Vis-Jenskoye, sosi să-l ia pe Vronski. În ajunul acestei zile, între Vronski și Karenina, Fusese cât pe să se iște o ceartă din pricina călătoriei proiectate. La țară începuse vremea de toamnă, tristă și plictisitoare. De aceea, pregătindu-se de luptă, Alexei vestia plecarea lui pe un ton sever și rece, cum nu-i mai vorbise niciodată. Dar spre surprinderea lui, i-a primit știrea cu foarte multă liniște și le întrebă numai când are să se întoarcă. Alexei o privi cu luarea minte, neînțelegându-i calmul. Ana răspunse privirii sale cu un surâs. El cunoștea felul ei de a se închide în ea însăși și știa că asta se întâmpla când ea lua o hotărâre, fără să i împărtășească planurile. Se temea de asta, dar el dorea atât de mult să preîntâmpine o scenă, încât se prefăcu și în oarecare măsură se încrezu în ceea ce vroia atât de mult să creadă, și anume, în cumințenia ei. Ne dăjduiesc că n-ai să te plictisești." Așa ne dăjduiesc și eu." Răspunse Ana. Am primit ieri o ladă cu cărți de la gotie, o să-mi țină de urât. Vrea să adopte acest ton nou cu atât mai bine, se gândi el. Altfel ar fi același lucru. Și fără altă explicație, Vronski plecă la alegeri. Pentru întâia oară de la începutul legăturilor dintre dânsii, Alexei se despărțit de ea fără o explicație sinceră. Pe de-o parte, faptul acesta îl ne liniștea iar pe de altă parte se gândea că era mai bine așa. La început are să fie între noi ceva nelămurit, ascuns ca acum. Mai târziu o să se obișnuiască. Oricum pot să-i dau totul, afară de independența mea de bărbat, își zise el. Capitolul 26 Kitty trebuia să nască și Levin se mută în septembrie la Moscova. Petricu la Moscova o lună fără nicio treabă, când Sergei Ivanovici, care avea moșie în guvernia Cașin și lua parte cu mult interes la problema alegerilor ce urmau să se țină acolo, se pregăti să plece la alegeri. Îl invită și pe fratele său, care avea un vot pentru județul Seleznev. Afară de aceasta, Levin mai avea de descurcat la Cașin niște treburi ale surorii sale, care locuia în străinătate, cu privire la o tutelă și la încasăra unor sume de bani. Levin șovăia încă. Dar Kitty, dându seama că bărbatul său se prictise la Moscova, îl sfătui să plece și comandă pentru dânsul, fără știrea lui, o uniformă de nobil care costa 80 de ruble. Cele 80 de ruble plătite pentru uniformă au fost hotărătoare în această chestiune și astfel Levin plecă la Cașin. Levin era de șase zile la Cașin, unde lua zilnic parte la adunări și stăruia pentru treburile surorii sale care tărăgănau. Toți mareșalii nobilimii se găseau ocupați cu alegerile. De aceea, așezământul tutelelor nu putea lua o hotărâre nici măcar asupra acestei chestiuni atât de simple. Încasarea banilor întâmpina și ea greutăți. După multă alergătură pentru ridicarea popririi, banii puteau fi achitați. Dar notarul, un om foarte serviabil, nu putea elibera ordonanța de plată, deoarece avea nevoie de semnătura președintelui. Iar președintele, care nu-și dăduse în primire serviciul, se afla la sesiune. Această alergătură, colindarea instituțiilor una după alta, discuțiile cu oameni foarte buni și cum se cade, care înțelegeau perfect neplăcuta situația a solicitatorului, dar nu puteau să-l ajute, toată această încordare zadarnică îi dădea lui Levin impresia că totul se petrecea ca în unele visuri chinuitoare, când cu toate eforturile pe care le faci, nu te poți mișca. Levin avea adeseori acest sentiment când stătea de vorbă cu avocatul său, un om foarte binevoitor, care părea să facă tot ce este cu putință și-și încorda toate puterile minții ca să-l scoată din încurcătură. Mai încercați asta," îi spunea avocatul, duceți-vă în cutare și cutare loc." Și avocatul îi întocmea un întreg plan ca să ocolească și să scape de punctul mort care împiedica totul, dar adăuga dată cu toate că nu cred că o să meargă, totuși încercați. Constantin Dimitrici încerca, umbla pe jos și cu trăsura. Toți se dovedeau buni și drăguți, dar până la urmă se vedea că obstacolul ocolit se ridica din nou la capătul drumului și îi împiedica iarăși calea. Cel mai supărător lucru era însă faptul că el nu putea pricepea în ruptul capului cu cine se luptă și cine avea de câștigat din tărăgănea afacerii sale. Se părea că nimeni nu știa de asta, nici avocatul. Dacă Levin ar fi putut înțelege, cum înțelegea de pildă că într-o gare nu e echip să ajungi la casa de bilete dacă nu te așezi la rând, nu s-ar fi necăjit și nu s-ar fi simțit jignit. Nimeni însă nu l putea lămuri asupra rostului piedicilor pe care le întâmpina în dezlegarea chestiunii sale. Levin se schimbase mult de la însurătoare. Ajunsese răbdător și chiar dacă nu pricepea rostul unei astfel de întocmiri, își spunea că, întrucât nu cunoștea toate dedesubturile, nu putea nici să judece și că probabil așa trebuie să fie. De aceea se să nu se revolte. Acum, asistând la alegeri și luând parte la ele, Levin se strădui de asemenea să nu condamne și să nu contrazică pe nimeni, ci să înțeleagă pe cât era posibil importanța acestui lucru, de care niște oameni cinstiți și cum se cade, respectați de dânsul, se ocupau cu atâta seriozitate și pasiune. De când sensurase Constantin Dimitrici descoperise multe lucruri noi și serioase, care mai înainte, din pricina ușurinței cu care le privea, i se păruseră neînsemnate. De aceea se străduia să găsească un rost important până și în alegeri. Sergei Ivanovici îi lămuri sensul și însemnătatea schimbărilor pe care vreau să le introducă, cu prilejul noilor alegeri. Mareșalul guvernial al nobilimii conducea după lege, o mulțime de așezăminte sociale importante, printre care și tutelele, aceleași care îl făceau pe Levin să pătimească atât. Fondurile uriașe ale nobilimii, liceul de fete, de băieți și cel militar, instrucțiunea publică potrivit noilor dispoziții și, în sfârșit, zemstva. Acest mareșal era actualmente Snedkov, un nobil de modă veche care tocase o mare avere, un om bun și cinstit în felul lui, dar care nu înțelegea deloc cerințele vremurilor noi. Trecea în toate împrejurările de partea nobilimii, se opunea fătiș la răspândirea instrucțiunii publice și atribuia Zemstevei, care trebuia să aibă o importanță atât de covârșitoare, un caracter de castă. Trebuia înlocuit cu un alt om, modern, activ, cu idei noi. Instituția trebuia organizată astfel încât din drepturile atribuite nobilimii, luată nu ca atare, ci ca un element al Zemstevei, să se scoată toate foloasele cu putința ale autonomiei. În bogata gubernie Cașin, care se găsea totdeauna în fruntea celorlalte provincii, erau concentrate multe forțe care, bine folosite și organizate pentru binele obștesc, puteau face ca gubernia să ajungă a fi dată ca pildă celorlalte gubernii și chiar Rusiei întregi. De aceea, noile alegeri aveau o mare importanță. Îndemnitatea de a nobilimii, în locul lui Stnetkov, fusese propus Sviashski sau, încă mai insistent, Nevedovski fost profesor universitar, un om excepțional de deștept și bun prieten cu Sergei Ivanovici. Adunarea a fost deschisă de guvernator, care a ținut nobiliilor o cuvântare, invitându-i să aleagă pe deținătorii de funcții, fără părtinire, după merit și spre binele patriei. El își arătă nădejdea că nobilimea din guvernia Cașin își va îndeplini cu sfințenie datoria ca și la alegerile precedente și va justifica astfel în alta încredere a monarhului. După ce-și sfârșit cuvântarea, guvernatorul părăsi sala. Zgomotoși și însuflețiți, unii chiar entuziasmați, nobilii îl urmară și îl înconjurară, în vreme ce guvernatorul își punea blana și se întreținea prietenește cu mareșalul gubernial al nobilinii. Levin, care vrea să afle totul și să nu scape nimic, s amestecă și el în mulțime. Auzi pe guvernator spunând Vă rog să transmiteți, Mariei Ivanovna, că soției mele îi pare foarte rău, dar trebuie să se ducă la azil. După aceea, nobilii își puse răvesel și se duseră cu toții la biserică. La catedrală, ridicând mâna împreună cu alții și repetând cuvintele protopopului, le jură cu mare strășnicie să îndeplinească tot ceea ce ne dăjduia guvernatorul. Slujba religioasă îl mișca totdeauna. Când rosti cuvintele sărut crucea, și întoarse capul spre mulțimea tinerilor și bătrânilor care repetau aceleași vorbe, se simție înduioșat. A doua și a treia zi se dezbătură chestiuni fără nicio importanță, după cum spunea Sergei Ivanovici, și anume, fondurile nobilimii și liceul de fete. De aceea, levin vin prins de alergături după treburi, nu le mai urmări. A patra zi, la masa mareșalului nobilimii, se verificară fondurile nobilimii, și a avut loc prima ciocnire dintre partidul nou și cel vechi. Comisia însărcinată cu verificarea fondurilor raportă adunării că toate sumele erau intacte. Mareșalul guvernial se ridică, mulțumind nobililor pentru încrederea arătată și vărsă câteva lacrimi. Nobilii îl aclama răzgomotos și îi strânseră în mâna. În timpul acesta, un nobil din partidul lui Sergei Ivanovici spuse că, după cum auzise el,